Szia, az itt a Clickplay 133. adása. Én neurotik vagyok, és itt van velem. Mike, szia! Üdvözlünk mindenkit, és hát elég, elég karcsú most a lista, de majd igyekszünk kitolni mindenféle jóval. Meg ezekről lehet beszélgetni, úgyhogy. Beszélgetni mindig. Az, az meg a másik, persze. Azt hiszem, hogy lehet, hogy nálam egy kicsit halk vagy, de. Jaj, közelebb ajtom a mikrofonod. Majd Krég megoldja. Na, <laughs> talán, most, most no. talán hangosabb valamivel. Jobb lett, igen, köszi. Na, jó, igen. Na, ezt, jó hogy ezt így megcsináltuk a társadalat, egyébként. Igen, én én amúgy, én beszélgetem. Én beszélgetem, Addig nem jutott igen. Igen, igen, és nem szóltál, hogy konkrétan ez most a te hibád, úgyhogy a te van az egészet. Igaz. Quality content. Csak szépen. magadnak köszönheted. Tudésére is ki, hanem nálam vagy itt. És ah, <gül> mostanában mindenkinek éleszek a hangos, és te meg a hall, ez profizmusra profizmus a <gül> Így van, így van. Hát figyelj, még alig csináltunk páradást, úgyhogy nem vagyunk ebben otthon. Ez így van. Jó, lehet, hogy ez egész... lehet, hogy egyik adástból se lehet semmit hallani, még nem éreztek vissza senki. Hogy Én beleszoktam hallgatni, úgyhogy... Igen? Aha, igen. Is. Hallatsz? Igen, igen, hogy ő, egy, egy, egymáshoz milyen a hang, meg ilyenek, hogyha esetleg te volt, amikor új mikrofont szereztél, vagy én új, új fülest és mikrofont, akkor abban is belehallgattam, hogy nehogy valami probléma legyen, és nagyjából mindig jó, hogy. Na, akkor jó. Én csak így még beletekerek, de így. Igen, amikor összerakom a hangrávokat. jó legyen. Nem mondjuk akkor is kidobnál, ha rossz lenne valami, gondolom. De például nem vagyok az az emberek, aki így a saját hangját, meg képét így megvágja meg ilyenek. Pedig néha hát, lehetne már mondjuk ezt a proppot, amivel most kezdtünk kezdni, ki is lehetne vágni egy Nem, hát ez egy autentikus. Hát ezek vagyunk így. Ja. Nem, Életszagú. Élet nem így van, nem rejtünk semmit véka alá, mindent megmutatunk, kiteszünk magunkból a, a, a hallgatók elé. És ez így szép és, é, és És ha már ezek vagyunk mi, akkor rögtön az első hír az, hogy a PS4 crossplay funkciója az elérhető lesz a fejlesztők számára. Ez azért vagyunk mi, mert hogy egyikünk még sincs ps 4 -e, és megint valamiről beszélünk, ami a szfingunk nincs. Jó, de viszont maga, ez... Maga az, ötlet, az vagy a dolog, az, az teljesen... Így lehet. van. És hogyha olyan crossplay lesz, hogy nem esetleg konzolok között, hanem a PC is belekerül, mint mondjuk a kódnál, ami most van, akkor már mi is érdekeltek leszünk, és én erre nagyon kíváncsi vagyok, és én nagyon örülök, hogy ezt a PlayStation meglépte, vagy a Sony meglépte, mert régen uh -huh. azt hiszem talán a League-nél volt talán először engedélyezve, hogy ott PC-sek, Xbox-osok és playstation osok is játszhattak egymással. Igen, igen, de ott még nem volt elérhető ez, a, ez az API, nem is tudom, lehet, hogy a Rocket fejlesztették, vagy Azt, tudom, azt igen, ő ő azt hiszem külön akkor még így nem volt nyílt, vagy így van. Úgyhogy... Külön megkapták, de most már az a lényeg, hogy bárki, aki PlayStation-ra fejleszt, ott van az API, elérhető, úgyhogy lehet, És ez tök lehet jó, használni. igen. És nem tudom, most a, a PS5-ről te hallottál, amit most bejelentettek? E, volt valami hivatalos már. Igen, tehát hivatalosan be van jelent, hogy PlayStation 5 lesz a neve, visszafelé mm -hmm. kompatibilis, tehát minden PS4-es játék működni fog vele, ami PS4-re kiadtak, Úgyhogy nem tudom, hogy a Sony miből fogja majd lehúzni a pénzt, ha nem ad ki Remasteredeket, de majd kitalálnak valamit. Jó, de ők is érezték szerintem, hogy hülyén hangzol a xyz a játék Remastered, Remastered kiadás. Igen, hát, igen, hát, igen az ez igaz. Az... Vagy Remastered, az, az még jobban hangzott volna. Jó, de mondjuk nem azokat adnák ki újra, hanem a, amik PS4-re meg, jelentek meg eleve. Tehát mondjuk a Last of Us hmm. 2, vagy ilyesmi, majd amik még jönnek, God of War, vagy, a, vagy ilyenek. Na jó, mindegy, hát ők tudják. Szerintem, szerintem jó, ötlet hogy ezt így megviztél. Szerintem is, szerintem is, és ugye korábban plegykeltek, ez nem lett megerősítve hivatalosan, hogy jóval-jóval messze mennek kompatibilitás terén, mint a PS4, mert, mert valakik azt mondták, hogy a PS2-től lesz kompatibilis, és mm -hmm. hogy uh, ugyanúgy leszben Blu-ray meghajtó, nem hagyják el ezt a változatot, elméletileg lesz egy Pro PlayStation is, viszont uh, ott, ott, ott, ott megint nincs egyetértés, mert én logikusan úgy gondolom, hogy a prót nem akkor adnák ki, amikor kiadják a simát, mert a pró az egy továbbfejlesztett tovább változat, kell hozzá a időszak, ráadásul, hogyha kiadják a prót meg a simát egyszerre mondjuk, most mondok valamit 50 ezer forint különbséggel, senki nem fogja megvenni a simát, mindenki a prót fogja megvenni, mert, mert miért venné meg a simát, hogyha, ha pró van? És amúgy ez, ez most lehet, hogy meg hát de, de lehet, hogy erősebb, sokkal tudod. De például... a marketing, tehát eladják azt, hogy ha te neked nincs 4K-s tévéd, akkor nem kell a Pro, mer bőven elég lesz. Szóval. Igen, de ennek hála, én meg olyan hangokat hallottam, meg az ismerősök is azt mondták, hogy a akiknek van a PlayStation 4 pro -juk, hogy ők nem fogják megvenni a PS5-öt, hanem megvárják, hogy jön a PS5 Pro, akár egy-két év múlva, és majd azt cserélik le. Uh -huh. Hát ha van 4 Pro, meg 4, azt, lehet, hogy nem is érdemes váltani egy őre. Igen. Ja, meg a, az egyik nagy durvanás, az nekem nagyon tetszik, hogy a kontroller a az egy kicsit át lesz alakítva, ő, új rezgőmotorok kerülnek bele, illetve új rendszer lesz az egészben, és most már külön fogja tudni majd szektoronként, szektorokra lebontva a játék, a kontrolleren érzékeltetni, meg a visszacsatoláson, hogy te most mondjuk például egy autóval kimész a földútra, vagy nem, például lesz benne olyan, hogyha az egyik kerekeddel kimész a fűre, vagy az egyik oldalra, akkor a de kontroller csak, a csak az, az az oldala fog rezegni, de. igen úgyhogy ez ilyen tök jó jó pofak is. Jó, hát ez az élményhez tesz hozzá, mert így elmondva marhaság, mert most tök mindegy, hogy rezege vagy nem, meg hogy mit ad hozzá, meg mit nem, de, de hogy jó megcsinálják, akkor az nagyon sokat tud dobni a játékélményen. Azért ez ettől elég sokat tehet várni, hogy, hogy dob rajta tényleg. Ja, hát ugye meg azt is bejelentették, hogy 2020 karácsony hivatalos, tehát valószínűleg a jövő E3 gamesconon fogják bemutatni konkrétan, hogy hogy néz ki a gép, meg hogy mit tud. Valószínűleg, gondolom az Xbox-ot is majd a körül, és akkor 2020 karácsonya a környékén már, már be lehet újítani egyet otthonra. Igen, az Xboxról is csak annyit tudunk, hogy ilyen, és Igen. hogy nagyon durván, erős lesz. Ez mondjuk a doom bejött, hogy majd akkor jön, ha kész lesz, aztán 2016-os ja. Doom eléggé nagyot szakított, úgyhogy... Igen, de a mostani dúmot meg elhalasztják kicsit. Ja, de... igen, azt, azt, azt én is hallottam. De én, én nem, nem tudom, te hogyan vagy ezzel, mert a, mi, mind a ketten szerettük az előző dúmot, és ezt is várjuk szerintem mind a ketten nagyjából ugyanolyan vehemenciával, de én, én azt mondom, hogy inkább halasszák el, és legyen jobb, mint hogy kiadják egy full bagos szart, és, és akkor később kelljen Mondjuk én a múlt mindig nem bízok, hogy az hosszú távon szórakoztató lesz. Egy pár hétig biztos, hogy el lesznek vele a gémerek, mert újróság, de szerintem nagyon homor megmújulható lesz, ha nem tesznek bele egyéb dolgokat. Bár mostanában az a mindenhol, hogy kiadnak egy játékot, aztán utána csepegtetik egy hónapokkal később is az új tartalmakat, vagy akár évekkel később is az új tartalmakat hozzá. Battlefronthoz is például nem érjélt valami co -op mód, most én azt nem tudom, hogy az új dum csak az az egy multimód lesz, amit beszéltünk. Hát, egyről az A kettő egy. Csak mert én például mondjuk egy kópot simán el tudnék benne képzelni, vagy, vagy akár sima DIT meg team DIT csak hogy rakjanak bele, mert most kit érdekel, belerakják ezt Jó, Ez a kettő jó jönne benne. De hát úgy voltak vele, hogy az előzőben se volt annyira nagyon sikeres, pedig szerintem nem volt rassz, nekem bejött kicsit ilyen kövékes hangulat. De pont ezt akartam mondani, hogy semmi nem jött át abból, hogy ez DUM. Tehát egyedül az, hogy néha fel tudtad venni a szörnyeknek a külsejét, és akkor azoknak a képességeivel mentél. De ha te most ott csak ránézel így laikusan, akkor nem tudod megkülönböztetni a kvéket, a dúmot, meg mondjuk, hogyha a Wolfenstein-nek lenne multi, az is ilyesmi lenne. Körülbelül. Tehát ez, ez volt szerintem főleg a baj. Főleg úgy, hogy a Wolfenstein karaktere a. Hú, hogy hívják? Laskovic? A Blázskowicz, igen, az meg bekerült a Quake Championsba. Igen, igen. Még úgy sem tudtam megkülönböztetni. Megint azt nem értettem, hogy, hogy a, a, a, a. Várjál, hogyan volt? A, tehát a Quake Champions már volt, amikor megjelent a 16-os Dum, nem? Tehát az előbb volt? Nem. Vagy fordítva? Vagy akkor még csak Early Access volt? Fordítva, bőven utána jelent meg. A bőven ha. utána jelent meg. Akkor viszont nem szóltam, jóval. van. Mert Szerintem. azt. Én mert... Úgy emlékszem. Mert, mert, mert hogyha mondom, a kvék előbb megjelent, akkor mi értelme volt a Doom-ba belerakni egy tök ugyanolyan múltit, amiben semmi más különbség nincsen jó formán. Elvileg 2017 augusztusában volt a Quake Ja, kvék. akkor, Champions, akkor. Ömszos. és ugye, hogy az, meg 2016 volt, vagy 15? 16 ja. vagy 15 uh -huh. október, valahogy így azt hiszem. Ja, jó, akkorában jött. Amikor én most Oké, okay, hogy kicsit magam ellen beszélek, de én egy Doom Battle ját megnézni? megnéznék. Én nem. A Marson. Azt így nem, nem tudnám elképzelni. Ó, és ott lehetne trancsírozni meg minden. Az, az, az király lenne. Úgyhogy A... egy olyat el tudnék képzelni viszont, ami egy kicsit ilyen Titanfall-os, tudod, hogy tehát vannak, vannak szörnyek is, meg démonok, meg minden, de hogy alapjáraton egymást is ki kell nyírni. Aha, a Titanfall-ba tudod, hogy ott is az van. Az, az, az van, nem, az nem lenne rossz, igen. És akkor tudod darálni, szerezni a pontokat a szörnyekből. Kicsit ilyen MOBA jelleggel, vagy nem tudom, csak nem lenne két bázis. Hát én tudom. most amúgy ilyen nagyon jó vagyunk, tehát akkor a Doom-ba mit rakjunk? Battle royale meg mobát. <gül> én, én a betőjára royale nem, nem bólintok rá. <gül> úgy tényleg, ha már Battle Royale. Lehetett, hogy milyen izé őrület van most a Fortnite-ban? Hát... Ő ő ő én... Múlt éjjel volt valami dolog, nem tudom, hogy arról mit tudsz. Én csak így érintőleg... Fogalom sincsen, én még tudok annyit, róla, annyit, annyit tudok róla, hogy játszottak a játékosok a játékkal, és egyszer csak megjelent egy fekete lyuk. Tehát kilőttek valami rakétát, az össze-vissza rökkölött, ott felrobbant valami, és egy ilyen fekete lyuk megjelent, és beszívta az egész játékot. És én te, a streamra olyan jött, aki mondta, hogy ez, ez történt, és így így kérdeztem, hogy jó, de ez így, hogy mit jelent ez, tehát hogy kezdte elképzelni, tehát egy, ez valami event, vagy mi? Azt mondja, nem, szó szerint jött egy fekete lyuk és beszívta az egész játékot, és onnantól kezdve mindenkinek se kép se hang, csak egy képernyő a, egy kis fényel a közepén, hogy ott a fekete lyuk, hogy behelszívott mindent, vagy nem tudom. Nem tudom akkor ez lehet, annak az előfutára, mert Már én meg nem. annyit olvastam a napokban, hogy hogy jön valami új pálya, vagy átalakított pálya, és hogy valami nagyon durva pecs lesz most a Fortnite-nál. Aha, kilenc órája ki is jött valami. Ez mindig a fekete lyukról cikk. Uh, igen, szerintem ez is. Tehát ez, ez szerintem ez lesz, hogy így akarják -e bevezetni az új pályát, hogy, hogy azt mondták, hogy jó, akkor ezt beszívta egy fekete lyuk, és kaptok egy új pályát, és ezt uh, hát lényegében így csinálták meg, hogy ez megtörtént, a szervereket gondolom akkor updateelik, amíg a feketeljük. Beszívta de... a régi pályát. Ez amúgy szerintem nagyon ötletes. Igen, hát, de... és amúgy pont most ezt akartam mondani, hogy mekkora ötlet mondjuk a Destiny-ben, vagy a, vagy a wow ban vagy akármilyen más ilyen live-service MMO-s online játékban, hogy ha látják, hogy úristen a szervereket le kell kapcsolni három napra, de minket ki fognak nyírni, gyorsan programozzanak egy fekete lyukat, és akkor majd azt mondjuk, hogy beszívta a játékot, és akkor ez egy ilyen negyedik fal lesz, és mindenki körülöttünk. Nem fog. is mondják, érted? Tehát nem szóltak semmit. Ja nem, igen. igen. Megtörtént a játékban. Tehát én nem lennék meglepve, hogyha sokan azt hitték volna, hogy náluk van a hiba, és elrontottak valamit, hogy ez most mi. De, de néztem streamet, mondom, és nagyon vicces volt, hogy tényleg az történt, hogy valami rakétárat kilőttek, ugráltak, rögt, táncolgattak meg mindent, aztán egyszer csak így a rakét összevissza röködött, lett egy ilyen robbanás, és akkor a tényleg az hogy mindenki elkezdett így lebegni, és az egész mindenséget beszívta egy fekete lyuk. És így mondom, tehát így bevezetni egy update-et, tehát ez, ez Ez nem semmi. És rögtön azt mondtam, hogy akkor a változások lesznek benne, tudod, hogy nem lehet majd építkezni, mert semmit nem lehet benne. <gül> a, a, végén végén még, a végén még normális játék lesz belőle. <gül> ja, de nem biztos, hogy az építkezés megmarad. Á, mondom, szerintem így vezetik be az új pályát. Mert ugye a fortnite nem mindig az volt, hogy a régi pályát pofozgatták, így. Igen, igen, igen. És akkor itt kivettekből a dolgokat, hozzátettek dolgokat. Szerintem most jutottak el oda, hogy most már nem pofozgatni akarják, hanem, hanem egy teljesen új pályát az alapoktól. Igen, Le, lehet, hogy ezt a, az Apexnek köszönhetjük amúgy, hogy ezt így elintézték, mert a, az Apex-be is pofozgatták a pályát, és most ugye az is kapott egy teljesen újat, és akkor uh -huh. lehet mondták, hogy Basszus, a Fortnite meg már itt van nem tudom mennyi, hány évvel több ideje, mint, a, mint a, az Apex Legends, és akkor azok meg összedobtak már egy új pályát, mert mi mindig ezen szarakodunk, valamit találjunk már ki. Mondjuk ezt tényleg elismerem, az epiket mindig szidjuk nagyon sokszor, meg szerintem itt ebbe az alásba is fogjuk még, de vagy, vagy nem színi, de emlegetni, de hogy ez, amit a fortnite tal csinálnak, annak ellenére, hogy én nekem az a játék nem tetszik, az, az valami lenyűgöző, és tényleg azt, ezt nagyon sok fejlesztő átvehetné, meg át is szeretnéven, csak nem sikerül nekik. Tehát ez, hogy Eventből Eventbe mennek, folyamatot tartják a játékosokat, mm. úgy, úgy zsebeli ki őket, hogy ezt nem is veszik észre, és ők adják jóformán a pénzt, az, hogy egy Season pass megveszel, és utána az összes többire ki tudod farmolni, ezt is ők találták ki, ez is egy nagyon jó dolog, úgyhogy ez tényleg le, le a kalappal előttük. Jaj, jaj, ezt, ezt tényleg jól találták ezt a játékot, meg az, hogy tehát először népszerű lett, és utána nem az, hogy ülnek a papírjaikon, hanem folyamatosan meglavogolják ezt a népszerűséget, és... Igen. Bár, ennek, bár mondjuk ennek, a a, ennek meg a pve hissza meg a meg az árát, szerintem. Hát nyilván, hát alapjártan ez ez egy kóppjáték akartálni, csak aztán a Fortnite Battle Royale részlet sikeres. Hát meg az ingyenes, ugye, mert a PVA az most is van, csak fizetős. De szerintem már hát régen nagyon sokan játszottak vele, mert lehetett fejlődni, meg voltak küldetések, még bizt most is vannak, tehát nem azt mondom, hogy nincs. Csak hogy, hogy nagyon átvette ez a Battle Royale, meg Hát mindenki a Fortnite táncokat csinálja meg. Úristen, meglátom élőben az valaki táncolja, és meg cosplay. Láttam útkon egy ilyen képet, ugye most jön a Halloween, és így. <laughs> ki volt rakva, hogy Fortnite kosztüm, egyelő no candy. Nem kap édeséget aki Fortnite jelmezbe jön. Hát ne gyerek nem kapott de egy hogy kurva sokan fognak ilyen Fortnite jelmezőből. Az, az, az biztos, én... de amúgy az a, az az a jó, hogy én annyira nem vagyok benne be a fortnite ban hogy én ezeket a jelmezeket fel sem ismerem. Tehát tőlem azt csinálok, amit akarnak. De hogyha, ha meglátok egy Fortnite-táncot, azt meg megismerem, és akkor meg elszégyellem magam is. Legszívesebben hazanánnék sírni a sötét éveskei... szobába. Na, viszont, hogy beszéljünk valami amiről, amiről legalább én, én tudok nyilatkozni, a Sapex legends -nek az új karaktere, ha, meg új pályája. Ha már így beharangoztuk. És igen, úgy átkötöttem, hogy nem is akartam. Tehát zseniális. <gül> és először fel se írtuk. Így <gül> rájöttem, hogy akár minden <gül> széltünk is róla. Ugye az épet Legends, most azt csinálták, hogy jött egy új pálya, viszont a régit meg így kivették. Tehát csak ezen lehet játszani, bármilyen módot akarsz, tehát ha rankedezni, ha normál casual et akarsz tolni, akkor csak ezen tudod. És ne, nem tudom, a pálya nem lett rossz. Tehát vannak benne jó ötletek például felülrújni ezt ki, mint egy terepasztal, meg megy körbe egy vonat is. Ami szerintem állati volt. Tehát, hogy Ugye az előző pályán az volt, hogy néha egy ilyen, egy ilyen repülő bejön, és akkor azon van lút. Tehát a dinók voltak jaj, ott, ott amelyik a ilyen meg a dinókkal feladották kicsit, igen. Most viszont az van, hogy egy vonat megy körbe folyamatosan, és magán a vonaton elég jó út van, tehát hogy minimum egy, hanem kettő rilasílt biztos, hogy van a vonaton és az a plusz apropó, hogy az állomásra befut a vonat, akkor a földből így kiemelkednek ilyen, ilyen loot, lootboxok, tehát hogy érdemes a vonattal kvázi körbe menni egy kicsit, hogyha akarsz lootata anélkül, hogy nagyon sokat kellene rohangálnod, és egyébként a pályán a lút az eléggé vissza van fogva, tehát egy nagyon-nagyon kevés rajta meg, te, te, nincsenek olyan helyek, ahova azt mondjuk, hogy na oda érdemes ugrani, mert ott majd biztos lesz valami. Az előző pályán már ott azért nagyjából így megvoltak a helyek, ahova jó ugrani, és itt is egyébként tök jó szerintem a, a helyszínek, viszont nagyon sok az ilyen nyílt tér, a nagyon nagy nyílt tér. Az valószínűleg azért is van, mert az új fegyver, ami bejött, az egy ilyen charge rifle, ami a Titanfall kettőben ott egy meg talán még az egyben is benne volt egy ilyen antititán fegyver. Uh -huh. Itt viszont hát ilyen sniper csináltak belőle, és a fegyver az úgy működik, hogy amikor elkezdesz vele lőni, akkor van egy ilyen lézer, amivel oda tudsz valahova irányítani, és már maga az a lézer is sebez, valami minimálisan, de a végén van egy ilyen, ilyen charge-olt lövés, az, az meg egy nagyot sebez. És tényleg úgy működik, mint egy sniper, tehát egy messzire lehet vele jól lőni, mert én közelről is egész jó tudtam Múlt használni, úgyhogy egy egész jó kis fegyvernek sikerült, szerintem. Nekem Sniper Scopus-ot tudsz rátenni, tehát tényleg igazi Sniper lenne. Hát, az sniper aha. Ja. És ugye jött az új hős, akit úgy hívnak, hogy basszus nem is neve, De jó, hogy utána néztem. Én, egy én még videót is néztem nem. róla, és tudom, hogy miket csinál, meg minden, is én is elfelejtettem. Valami is, nem? Mindjárt mondom. De lehet, hogy nem is Hát a, a kriptó, oh, basszus. Az majdnem kó. Az majdnem kú, cool, igen. Amúgy nagyon szor a ebből is látszik. Na tehát egy kriptó, akihez kaptunk egy pár, tehát kaptunk egy videót is, minden karakterhez, ami újonnan jött be, meg egy kis iszteleg volt még az előző pályán, hogy beleraktak egy új helyet, ahova, hogyha lementél egy ilyen kis katakombákba, meg volt benne egy ilyen egy ilyen teleport, ami kilő. ott lehetett rohangálni, és az a lényeg, hogy ott volt egy szoba, és hogyha oda mentél, akkor láttad, hogy kripto éppen hekkel valamit. És ott el is, a falakon is így eltűntek a, a kiírások, és akkor valami kód megjelent ott, mintha éppen meghekkelte volna valaki. Ez is szerintem tök jó pofa. És hát most már ebben a kiegészítőbe tudunk vele játszani is. Na most a képességei azok elég erősen orientálódnak a drónjához, mert hogy van egy drónja, amit, amit tud használni. És ezt a drónt úgy kell elképzelni, hogy tehát amíg a drónnal mahinál, addig ő sebezhető, mert hogy a drónt irányítod, azt látod, és a karakter meg ott áll, vagy épp guggol valahol. Az meg van csinálva, hogyha Google val hívja le a drónt, akkor nem áll föl, tehát a guggolni fog tovább és magával a drónnal azt tudod csinálni egy repketsz körbe, és tudsz spottolgatni emberkéket, meg ott is tudod hagyni valahol, és akkor az, az, az, az folyamatosan spottolja az enemiket, tehát nem, nem muszáj andon irányítani, és a drónnal tudsz egy EMP robbanást csinálni, ahhoz viszont oda kell állnod közel az emberkékhez, vagy valahol berakhatod ilyen csapdába is, tehát úgy is működik a drón, hogy te nem irányítod, hanem valahol ott hagytad, uh -huh. és te úgy is be tudod nyomni az ultit, hogy, hogy kvázi nem, tehát nem a drónt nézetét látod, csak benyomod az ultit, és akkor, ha jó helyre tetted, és csapdával tudod csalni, így, úgymond nem itt, akkor egy ilyen EMP lökéssel a pajzsuk egy rész, azt hiszem nem a teljes pajzus le csak egy részét, meg belassítja őket. Tehát ilyen, ilyen nagy blastot csinál. Igen, igen, tehát shield csinál, meg lelassítja őket. Viszont HP-t nem sebez, tehát például azzal ki lehet dobjolni a damage hogy ha látod, hogy jön ez a drón, és éppen be fog robbanni, akkor leveszed a shield-et, visszaveszed, és nem kaptál semmilyen ilyen damage hmm, hát, ezt nem, tudom, ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy ki csinálja. De ezt mondjuk a e, ja, ezt, ezt maximum úgy, hogyha bebindeled ilyen, nem tudom, makróra, vagy valamire, akkor el tudom képzelni. Igen, é, és egyébként a drón az nagyon sebezhető. Tehát, hogy marha könnyen ki lehet lőni. Hát azért nehéz kilőni, hogy a kicsi viszonylag. Tehát, az el is kell találni hogy kilőd, de ha eltaláltad, akkor, akkor nagyon gyorsan ki lehet lőni. Úgyhogy ügyesen kell vele menni össze-vissza, mert ha csak simán leveg egy helybe, akkor nagyon könnyen kiszedhető. Ja meg van egy olyan képesség, ez is tök érdekes, hogy ugye a pályán vannak ilyen, ilyen plakátok, ahol ki van rakva, hogy képpen a én, a champion, ja, vagy igen, a leader, vagy nem tudom. És ha a drónnal röpködsz, akkor azon a plakáton azon nem ez van, hogy ki a key leader, hanem írja, hogy a környéken, tehát azon a területen hány ember, ellesség tartózkodik. Ez még hát, jó ötlet. Ja, és még, és még a drón az tud még olyan dolgot, hogy ki tud nyitni ajtót, ki tud nyitni ládát, és össze tudod vele szedni az elhullott csapattársaknak a doktegét. Na, ez nagyon Ez utóbbi azért eléggé királyfutcher. Tehát, ha úgy haltak meg a csapattársait, hogy marokkócodás oda jutni, akkor berepülsz a drónnal, fölmarkolod őket, és utána, a a drónt, nyilván már akkor nálad lesz. Tehát neki visszajönni a drónnak. Ja, értem, akkor ezt úgy veszi föl közben, el is küldi postán. Igen, igen, SMS-ben. a pokémonokat, a pokémon Úgyhogy, egész jó tudsz, én azt mondtam. Én még nem nagyon tudtam kitapasztalni. Tehát, vagy hát kitapasztaltam, kitapasztaltam, mert tudom ezeket a dolgokat csak jól használni, még nem, mm. nem igazán sikerült. Mondom, az új nekem tetszik, bár tény, tény hogy a valótát megtolhatnák picit. És a picit az tényleg, úgyhogy nagyon. Lehet, <gül> hogy majd később majd ezen változtatnak, csak lehet, hogy így indították el, vagy nem. Ja, tudom. Jött új passz is, nyilván, és hát farmoljuk is az erről. Így van a napi külletésekkel, meg minden. Mert az jó. Régen azt hittem, hogy ez jó, most már vannak kétségeim felől, de majd erre az még... Az a baj, hogy minden játékban kb. ez van. Igen, igen. És, és, igen és egy rosszabb... is, hogy mondtuk, mondtuk egy műsorban, vagy akár többen is, hogy ez tök jó, hogyha hosszú távon meg tudja tartani az embereket egy játék, de hogy most már minden játék azt csinálja, hogy ilyen passzokkal hogy farm, én időszakosokkal, tehát ha nem farmolt ki ebbe az időszakba, akkor a, azokat a utcákat buktad. Igen, ezt mondjuk sose szerettem egy játékban, tehát a vop voltak régen ilyenek, hogyha nem tudom, valami achievementet megcsinálsz elsőre, vagy ilyesmi, akkor kapsz ezt, meg azt, meg amazt, és azokat bizonyos idő után már nem lehetett elérni. És uh, itt is, ez, itt, itt nem is az a baj, hogy ezt csinálod, meg, uh, meg hogy így játszol vele, meg ilyenek, hanem, hogy, hogyha például egy napot kihagysz, vagy egy-két napot kihagysz, és nem csinálsz meg egy-két küldetést, vagy ilyesmi, úgy érzed, hogy akkor már nem fog sikerülni lemaradsz, és ugye ekkor jön be az a lényeg, hogy tudsz venni szinteket, és akkor lehet, hogy így magadnak bemagyarázod, hogyha kicsit gyengébb időszakodban vagy, hogy hát akkor jó, veszek öt szintet, és akkor ez még nem olyan vészes, és akkor megoldottam azt, hogy egy napig mondjuk nem játszottam vele. Igen, de ha ebbe belegondolsz, ez mekkora hülyeség. Mert most ezekben a passzokban a király dolgok, kapsz, azok ilyen skinek. Vagy karakter skin vagy skin, De ezeket folyamatosan szerezhetsz újakat. Tehát lényegében egyszerűen úgyis csak egy skin tudsz a fegyverre rátenni. Tehát azzal, ha mondjuk a paszt egyáltalán nem formolod ki, Később úgyis jönnek királyokszkinek a fegyverre, amiket össze tudsz szedni. Tehát... Ez, ez igaz, hogyha egy olyan játékról beszélünk, mint az Apex, de majd, hogyha visszatérünk a Destiny 2-re, ahol a Season Passban okay. már nem ilyen cucok vannak, hanem konkrétan fegyverek, meg, meg upgrade, minden szírszar, meg pajzsok, meg ilyenek, ott nem csak szkinek vannak, akkor ott már előjön ez a probléma sajnos. Na, hát ez egy jó váltás volt, úgyhogy. De hát meg nem oda váltunk. Hát dehogy nem, hát nézd már meg a listát pont azért. Hát én nézem, és nem az jön. Hát itt még most valami ízé minden. van. Ja, most, á, ja, látom. Ja. <gül> Úgyhogy remekül átváltottál. És nem is téna, Én is kíváncsi vagyok, hogy neked mennyire tetszett. Mert azért így kérdezgettem tőle, de hát azért csak hagytuk a podcastra megbeszélését a megbeszélését. Így van. Na most az az igazság, hogy tehát, hogy tehát akkor kezdjük azzal, hogy engem a játék beszippantott. Tehát, hogy amennyire, é, ezt tudtam. amennyire nem tetszett é. nekem a látványa, mert hogy ilyen nagyon csillic, most se tetszik. Tehát, hogy az, hogy van olyan ahol konkrétan félek, hogy a monitorom kiég, a sok szinttől, meg a szírszartól, ami robban, meg rózsaszín fegyver, meg minden. Én, ez, ez nekem már néha kicsit sok, de már kezdem kezelni nagyjából. Tehát már nem, nem mindig fáj a fejem egy multimecs után. De hogy tényleg engem veszik pont, viszont az a baj, hogy én nem pont erre számítottam. Teljesen. Tehát az, hogy, a, hogy magát a sztorit, azt teljesen kivették, és nincsen szintlépés nulláról, 20 30-ig, 30 40 50-ig, 50 nem tudom meddig volt, hanem alapból egy maxos karakterrel kezdesz, mindenki van nyitva, és, és csak a power levelet megyed előre 750-ről. Én, én nekem ez, ez annyira nem jött be, mert egy, oké, hogy a storyt mindenki szitte, azért megnéztem volna. Lehet, hogy így is majd lesznek később. Csak, csak, csak nem úgy, mint régen. Ezt végig tudsz menni rajta lényegében a a sztorin. Tehát van valami sztori. Na igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy még a sztorinak nem. Tehát most egyelőre formolom a bolygókat, és repúzom. És mindent megcsinálok minden bolygón, és úgy megyek tovább a küldetésekben. Tehát most már azt hiszem két-három bolygó kész van, és mindig megyek, minden nap csinálom a napi küldiket, meg ilyenek, és visszatérve a pass-ra, a napi küldikkel lehet a legjobban fejlődni uh -huh. ezekben, mert hogyha az összes bolygón megcsinálod az összes napi küldetést, és megcsinálod a sztrájkossat is, meg a PvP-eset is, én ezeket szoktam, mert a Gambit nekem annyira nem jön be, akkor nagyjából egy nap alatt fejlődhetsz kettő szintet ami azért durva, mert van még 50 valahány nap a season passból, tehát én ki fogom farmolni, úgyhogy nem is fizettem előre. rá. Az enyém. Ugye van egy olyan sáv, ami a fizetős sáv. Igen, igen. Hát azokat nem kapom meg sajnos, igen. igen. Viszont a fönti ilyen, ott lesz majd exotic ingram, meg ilyesmik, tehát hogy azokat azért megkapom, tehát azért valami mégiscsak csúran cseppen. Na de visszatérve, hogy nekem sokkal jobban tetszett volna az, hogyha például egyes szintről kezdjük, és ugyanúgy, mint régen, ahogy ti, és ti meg onnan tudjátok folytatni, ahol éppen voltatok, és akkor lenne egy jobb betanuló szakasz, mert hogy ennek a játéknak az elejéről a betanító szakasz az annyira hiányzik, hogy nem igaz. Tehát, hogy kaptam egy olyan küldetést, hogy fedezzek fel, tehát ja, nem értettem, hogy miért szidják az entemet, amikor, Konkrétan az ugyanaz, mint a Destiny 2. Én, amíg a Destiny 2-vel nem játszottam, nem tudtam. De amikor itt van egy olyan küldetés, hogy majd akkor dumálhatsz a csajjal a bolygón, hogyha a bolygón csináltál három adventures meg négy loss-szektort, meg öt publikeven, minden, és könnyűen ugyanezt csinált a az entem. Igen, itt ez a baj, hogy egyből most ezzel az update az új játékosoknak nem azt adják, hogy itt egy sztori, végigmész rajta, és akkor utána farm, hanem itt a játék farm. Így van, így van. Tehát, hogy ugye az e, a Destiny 2 úgy indul, hogy lényegében elveszítesz mindent. És a fő gonosz csávó, az lerúg téged a mélybe. Ahol így nem is, tehát, hogy a, a, a, ugye a Destiny 2-ben ez a fény az, ami átjár mindenkit. És ezt így, ez így eltűnik. Tehát az elején teljesen úgy kezdhet, hogy se fegyvered, se energiát, semmi, és ha meghalsz, akkor meghalsz. És ez, ez nagyon jó ahhoz, hogy az embernek úgy adagolja a dolgokat apránként. Igen, igen. Most ez az, ami úgy látszik, így eltűnt. Hát ez itt teljesen eltűnt, eltűnt mert, mert teljesen. konkrétan kapsz az elején egy küldetést, úgyhogy nincsen fegyvered, viszont már 750-es power level vagy, Úgyhogy Ászkina préri közepén, és dumál neked ez a kis robot, és bemész a városba, közben találsz egy fegyvert, megölsz egy-két ellenfelet, és bent vagy. És onnantól kezdődik a játék. Akkor az entemben még szintén szitták, hogy a statikusok a pályák, meg, meg a fővárosban csak mászkáz közben is beszélgesz mindenkivel, úgy, hogy mindenki áll és csak les. Hát most itt konkrétan ugyanez van, de jó, ezeket mindegy, ezek nem olyan hibák, ha ezek nem, annyira nem idegesítnek idegesítenek, az entembese se idegesítettek volna. Viszont az, hogy 5-10 percenként rá kell googliznom valamire, mert a játék nem magyarázza el, csak kér, az viszont rohadt idegesítő, és ezzel valamit kezdhettek volna. Tehát például amikor mondták, hogy Igen. csináljak meg két lossz szektort, aha, oké, okay. és az mi az, az isten, ilyen. és hol van meg, hogyan kell megcsinálni. Tehát ilyeneket abszolút nem mond el a játék, és őszintén így visszaemlékezve, talán az első 5-10 óra, ami, ami rohat kemény, tehát hogy... Ott, ott, ott nagyon sok minden szakad be egyszerre, és nagyon kell figyelned, vagy nem is az, hogy figyelned, de hogy rengeteg minden van, amit, amit először nem értesz. Például vannak olyan fegyverek, amiket már nem, a, nem az egyes évből esnek, hanem az új kiegészítőkből, és azokat te is megkapod, hogyha föltelepíted a játékot, de nincs meg a kiegészítő, a dropot megkaphatod, amire kiírja, hogyha ezeket összetöröd, akkor nem tudod őket lehívni a Collection mert random perkek vannak rajta. Na már, most azokon a fegyverekkel nincsenek random perkek, hanem a random perkeket, a, a, azok, azok mod helyek. De ezt a játék nem mondja nem, el. Nem, nem, azok a fegyverekkel random perkek vannak. De a, az armon is a például oda van írva. A Én ezt értem, most már értem. De akkor nem értettem, és konkrétan ott néztem jobb gombbal, és minden rohadt fület átnéztem, hogy hol vannak ezen a perkek, mert a fegyvereken igen, ott az perkek vannak, mm -hmm. azt ki az armoron nem, oda csak mocottokat rak, és akkor azokat csinálod. Akkor van olyan, hogy Mastercraftolni tudsz valamit, amivel jobb lesz, meg minden. De azt sem mondja el, hogy utána mondjuk még tudod -e húzni a level szintjét, vagy utána már cseszheted, tehát hogy ezt a végén azt érdemes az elején. Tudom. Hát most már tudom, de akkor nem tudtam. Miért ezt elég eltalakították többször is amúgy ezt a masterwork-ös dolgot. Így, így van, így. azt hiszem, az armor 2 meg a fegyverfejlődést. Talán, ami, ami, ami most... Tehát, ugye a fegyverek húzása az nagyjából úgy néz ki, hogy amikor kapsz egy cuccat, annak megvan ez a power level lényegében. És ezzel tudod ugye fölhúzni. a régebbieket, hogyha mitől van egy tök jó fegyvered, csak alacsony a power level, akkor ha van egy másik fegyvered, aminek meg magas, akkor ezt a régi, a power levelt át tudod tenni. Beleolvasztod, és igen. akkor az lesz, igen. És akkor a régi fegyvered, aminek kicsi volt a power level, annak lesz, csak hogy ennek költsége van. Most ez korábban annyi volt a költség, hogy glimmer. Most a glimmer a játékban az a fizető eszköz, amit azért is kapsz, ha levegőt veszel igen. egy bolygón. Tehát hogy az, az úgy jön. És jött egy update, hogy teljesen megkeverték az egészet, és egy csomó mindent kellett már a az össze upgrade és most ebben az update-ben pedig jött az, hogy venni kell egy cuccot, egy ilyen upgrade-kort, és azzal tudod upgrade-elni a Plusz a kell. A gamer is viszont, kell, igen. Viszont a trükk abban, hogy ez az update kort kb. úgy néz ki, mintha az előző update-ben lett volna még. Tehát, hogy most meg kell venned azt a szart, de hogy sok mindenből kell megvenni azt a szart. És oké, okay, hogy most már, tehát egy korábban az volt, hogy ugye, amit, amiből a kort meg kell venni az csomó nyersanyag, és korábban az volt, hogy ez fegyverenként változott. Hát, te akartál egy fegyvertápkori, de akkor meg kellett nézni, hogy azt, az a fegyverhez mit kell beszerezni, és akkor menni kellett farmolni arra a területre a kis szírszarokat, amik ott hevernek mindenhol. De ez körbe felvesz, ja, igen. fölvesz, mindennek csinálod a... Hát ez most is van, csak is ezzel is. a reputációd nő, mert ezeket tudod beváltani a a külletés Tehát most már, most már megvan adva, hogy ott ez kell a szabdétkor. Szóval elég drága. A masterwork és az meg még drágább, legalábbis hatos szint fölött, azt hiszem tízig lehet húzni. Igen, tízig. Hát, hat, tízig. Hatig még nagyjából úgy fel tudod húzni a fegyvert, hogy így viszonylag fájdalommentesen, viszont utána már kell ez a... Fú, milyen kornak hívják? Azt mi a szarnak hívják? Azt ma. azt hiszem, valami ilyes Valami... Vagy jó, mondjuk ezek is, ezek is droppolódnak, mondjuk ritkábban, de azért esnek Hát előle. azért. Viszont, ha össze akarod rakni, akkor még rohadt sokat kell farmolni. Igen. Én, én a... Kell az a enhancement core, abból kell, mit tudom, én tizet összeraksz, és abból lesz egy ilyen izé, és abból az izéből összeraksz még tizet, és akkor abból lesz az a másik izé, amivel tíz fölött tudsz egy szintet rátenni, érted? És akkor úgy rájössz, hogy akkor az retek sok farm lesz egyetlen egy cuccnak a master köréséhez. Így van, és az a másik probléma főleg a játéknál, hogy nem nagyon tudod eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, mert, mert annyira nem mondja el. Tehát hogy én nagyon sokáig azon gondolkodtam, hogy ez a power level konkrétan mit jelent, mert hogyha van két ugyanolyan cuccom, két ugyanolyan fegyver, az egyiknek kettővel nagyobb a power levelje, mint a másiknak, a többi statisztikája az nem más. Tehát akkor elméletéleg a fegyvert, annyit sebez, de közben a Power levelje meg nagyobb, tehát akkor emlékezzen, nagyobbat kéne sebezni PVE-ben. Igen, ja, a Power level az a Power leveledet növeli a végén, viszont PVP-ben annak nincs jelentősége, PVE-ben talán valamennyi van, de. Igen, de, de hogy ezt is. Én a mai napig nem tudom, hogy ez milyen jelentősége van ennek. Na látod. Tehát, hogy itt kezdődnek nekem a problémáim, hogy el a, a játék, igen. És az elején ú úgy voltam vele, hogy mondom, mielőtt elkezdnek normálisan küldetéshezni, kifarmolom az összes cuccot a bolygókon. Minden lossz szektort megnézek, amikor már rájöttem, ami hogy mi az, uh -huh. akkor vannak a térképen más jelölések, amiket megint nem magyaráz el a játék, azok a régió ládák például, amiket ki tud nyitni, és sok cucc van benne és azokat is megcsinálom, meg kifarmolom az összes páncélt, meg a szettet, mert ugye minden bolygón van egy másik szett és kifarmottam, és nem értettem, hogy miért van az, hogy 750-es power levelen tudom kivenni a bolygóról a szettet, de hogyha én azt kivettem és betöröm, akkor a collectionből már nagyobb szinten tudom lehívni, viszont az sem az én power levelemen, hanem az alárakja be, aminek uh -huh. megint nincsen semmi értelme, 20-30-al gyengébb cuccokat mi a francnak vennék föl, hogyha nem abba akarok menni, mert úgy voltam vele, hogy mondom, kihúzom az összes szettet, lemaster az összeset, és utána kezdek elkezdeni játszani, és megnézem, hogy melyik szett mi. És aztán én hülye, vagy nem kezdtem el végül, de aztán rájöttem, hogy itt az, hogy milyen armorban vagy, az jóformán nem is számít. Egy kis statisztikát ott meg tudod nézni, uh -huh. aztán van 5 vagy 6 darab, hogy hogyan töltörik a gránátod, meg ilyenek, de hogy itt konkrétan a, az egzotikok a lényegek, a fegyvereknél is, meg a páncélnál is, és a páncél az jóformán arra van hagyatva, hogy ami neked tetszik, az fölveszed amúgy nekünk. Ilyen, ilyen finom hangolás a páncélok, tehát, hogy mit tudom én, több energia mód kapsz, vagy a gránát ott hamarabb kész lesz, vagy... Ja, hát persze, de, de most kőt, ilyen, de most fel, ilyen egy, egy százalékos eltérésekről beszélünk, ami, ami azért nem olyan sok, hogyha őszintén akarjuk mondani. Akkor a másik, amit mondta ez a glimmeres dolog, nem értem, hogy miért van 250 ezerrel korlátozva a glimmer, hogy ennek én, Korábban százra volt. Száz volt, igen, olvastam, mert utána olvastam, hogy azt hittem, hogy nálam van a hiba, vagy valamit venni kell, valami táskát, hogy nagyobb legyen, vagy ilyesmi, aminek amúgy lenne értelme, hogyha le tudnál farmolni nagyobb begeket, vagy nem tudom, vagy mm -hmm. nagyobb inventorit. Mert például a, a, a vautod is, ahova berakadod a succidat, az is 500 helyes. Hát az is most, oké, okay, nekem, nekem most soknak tűnik. mer mert van benne 10 vele darab succom, de jó, ja, hát gondolom, megláttam is neked a streamben. Tehát, hogy, hogy itt, itt, itt vannak olyan dolgok, amiket nem teljesen értek, hogy ezt miért így hozták meg. Ennek ellenére viszont a játék tetszik. Viszont amit korábban mondtam, hogy ez a Season Passos dolog, ez azért idegesítő, mert, mert minden nap, most konkrétan, amióta rájöttem, hogy a Season Pass-t úgy lehet jól kifarmolni, hogy farmolom a bolygókon a reputációt és a küldetéseket csinálom, azóta minden napom annyiból áll a Destiny 2-ből, hogy belépek este hét után, fölveszem a küldetéseket, azokat mind megcsinálom, és akkor mondjuk van este 11 vagy éjfél, és akkor utána leteszem a játékot, meg kijátszottam úgy, hogy nem csináltam benne semmit konkrétan, csak farboltam a küldetéseket, farboltam. és kaptam az XP-t meg egy-két droppot. Ez, ez, ez kicsit olyan fura. Meg, meg mondom, azért vannak még érdekesebb dolgok, én nem mindenbe kóstoltam bele, tehát rédet, meg ilyeneket nem mentem, PVP-t, meg sztrájkokat, meg ilyeneket szoktam. Igen, mondjuk Kicsi a raid-t ember. igen. Az, az nem a indul el nem nem Most idén kezdtünk, egy, mert ugye egész sok meg megvan már, még a ingyenes időszak előtt, és így egy csomó ember már összeszedte, meg volt egy két srác, aki így besegített, akik már réde, rédeztek korábban, mert egyébként a rédeknél ott hát érdemes tudni, hogy mit csinálsz. Hát igen, hát mint a Wolfban a a rédek. El tehát, nem az első rédünk az olyan volt, hogy nem néztünk utána semminek, és bejött egy srác azt írja, és ott, ott vidámkodott, hogy nem létezik, hogy ilyen jó fejek vagyunk, hogy így fogalomtalanul bemegyünk, és basszus rájöttünk. Tehát egy kicsit így néha elhintett egy ilyen kis morzsát, hogy most jól csináljuk-e, vagy nem, uh -huh. de hogy rájöttünk, hogy mit kell csinálni az egyik részben. És ott például az van, hogy az ilyen összetett cúc, hogy így körbe kell rohangálni két futónak egy, egy, egy elkülönített ilyen gyűrű pályán, egy golyóval, de úgy, hogy közben a kintiek azoknak figyelni kell, hogy a kapuknál milyen jeleket kell lőni, mert a benti az szól, hogy melyik jel az, ami... tehát ő látja bent, hogy mit kell kilőni, megmondja, hogy melyik jel, mit kell kilőni, vagy hogy mi az, amit szabadon kell hagyni, és akkor a másik kettő kilője a kintit, és akkor így szépen sorban elfut úgyhogy közben neki letelik az ideje, meg szóval egy kicsit így összetett az egész, meg kit is le kell ütni valamit, és akkor, izé, és akkor ezt megcsinálni háromszor, érted? Igen, mondjuk... <gül> és hogy erre úgy, úgy nagyjából ráéreztünk, hogy ezt hogy kell. Tehát például most De, ez, ez egy nagyon jó példa, tehát, hogy és még ez egyszerűbb rét szakasz. Megnézném azt, hogy ki volt az a gonosz, aki kitalálta, hogy így lehet bemenni majd hozzá később, és így építette fel a gyárat, vagy a az épületet, vagy tök mindegy, hogy van egy futópálya, ahol megjelennek ikonok, és azt egy másik szobában kell kilőni. Tehát, hogy ilyet de normális ember engedem, nem csinál. Logikát Figyelj, tehát van olyan karakter a játékban, aminek egy kurva nagy pajzsa van, amit nem lehet átlőni, viszont a pajzs közepén pirossal ott világít, a kikapcsoló gombol, ja, a igen, össze összecsoffad. Tehát, hogy ki az Isten tervez ilyen pajzsot? Tehát nem mondták a csapatnak, hogy a pajzs az arra jó, hogy megvédjen, és nagyon nem jó helyen van a kikapcsoló gomba. Nem, amúgy a, nagy az jó helyen, a jó helyen van a kikapcsoló gomba. Az a szerencsétlen tartja fordítva, mert gondolom maga lehet, felé kéne, és nem nyomja be, hát egy tiszta gyökerek. Hát, lehet egyébként. Erre én gondoltam, hogy fordítottam meg. De ebbe így már van logika. Meg amúgy néztem, hogy oké, hogy elég sok mindent, ugye én ingyenesen játszom, tehát, hogy mármint úgy ingyenesen, hogy nem vettem semmit. Se Season Pass, se kiegészítőt se a forszéken nincs, meg, meg, meg a másik, most meg nem mondom. shadowkeep az sincs mm. meg. És euh, így, az elején nagyon sok mindennek tűnt, ami benne van a játékban, de azért már látom, hogy mennyi minden, ami le van korlátozva, és írogatja nekem, hogy ezt nem tudom, mert ezt kell, mm. meg nem tudom, mert azt kell. Úgyhogy hát sajnos de ezeket. Azért, az egyenes játékosok, marhasok tartalmat kaptak. Igen, ez, ez így. Hát, hogy megvan a, nagyjából az összes DLC. tehát nincs olyan terület, ahova nem mehetsz mert ott van a, a Gambit például korábban a Forsakennek volt a része, most oda is mehet bárki. A Holdra is Force... lehet menni amúgy, mert a Holdom én még nem voltam. Oda lehet, hogy nem, mert ugye az, a, az új kiegészítőhoz tartozik, ja, és akkor oda, akkor mind, ott minden az új kiegészítő tartozik, tehát ott valószínűleg nem lehet menni, viszont a, a Spider-hez el tudsz menni a Igen, oh, igen, azt, azt például formulom, igen. igen, meg a sor, vagy mi a francán ember. az az te el, el tudsz menni minden területre. Meg sokáig se értettem. nem kapod meg azt a részét, ami a eduq tartozik, mondjuk az viszonylag rövid. Úgyhogy ott is az hogy hogy végigviszi az ember, aztán utána mehet a farm. Ez erről. Igen. Meg pillanatban se értettem, hogy a, az itemeknek a jobb felső sarkában miért van jelzés, és miért nincs. Amelyiknek van jelzés, azt miért csak perkesen tudom kitörni a másikat, miért nem. Aztán ennek is utána kellett nézni, az valójában csak azt jelzi, hogy melyik DLC-ben vagy izében jött be a cucc. Ja, igen, igen, igen, igen. De én azt hittem, hogy az egy set rész, vagy valami, mert ez lenne a norma, és akkor másik, hogy például set bónuszok, az a az mert, hogy minden kiegészítő más szettek jönnek. Tehát ha látod, hogy az az, az ikon, az abban a ahhoz a kiegészítő tart, és tartozik, szeg. Ja, az igen az dolgot, akkor ki van szett? Jó, de hogy, de hogy melyik set, vagy ilyesmi, az meg, az, az meg a nevéből kell gondolni. A nevéből igen. Én azt hittem, hogy például vannak set bónuszok is, mint a de így teljesen hát mindegy, itt hogy... Csak itt csak így kinézetben egységes. Tehát, ha összaraksz egy set, az így jól néz ki, mert, mert össze, összecseng. Nem tudom, kicsit... Én lehet jobban örültem volna, hogyha beteszik a... a a normális küldetéseket a szintlépést, és ö, esetleg mondjuk az elején több szőkecuccom van, és akkor lesz egy kettő zöld, és, és akkor szépen lassan kék, meg legendárim, mert most konkrétan játszottam... De pont így működött korábban. Hát régen így működött, igen, de most ez úgy működik már most, mint ahogy neked is működött. Tehát, hogy másfél óra alatt az első szettem a zöld volt, és utána onnantól kezdve csak kékek estek minimum, vagy lilák. És ö, ö, mostanában kezdett el egy-két exoti patyogni, de egyszerűen nem érzem azt, hogy. Tehát, hogy haladtam előre, de nem érzem olyan nagyon nagy haladásnak, hanem csak ilyen kisebbnek, mivel már 750-es power levelről indultam, amit amúgy simái fagmának levelegynek, és már lehet, hogy jobb lenne a tudatomba, így tudat alatt, jobban érezném magam tőle. De nem tudom, nekem ezek, ez a régi veszteni kettő, nekem ez hiányzik. Én hiszem hogy aki már azzal játszott rengeteget, annak már rohadtudalmas, de én, mint belépő, én megnéztem volna, hogy az hogyan működött. Hát, szerintem, szerintem ezt azért csinálták, mert a mostani playerek azok annyit farmoltak benne, és azt a az farmot neked meg kell csinálnod a nulláról, akkor végig azt érzed, hogy nincs értelme neked elkezdeni a játékot, mert hogy sosem fogsz felzárkózni. És ezzel lényegében mondjuk a régi playereknek mondták azt, hogy oké, okay, marasokat farmoltál, látod, ők megkapják most ezt nulláról. Tehát nem csináltak semmit, és ugyanaz tartnak olt. -e. Jó, az nem igaz, mert azért a szetteket, ha valaki kifarmolta, meg föllmaster költe, azok azért megmaradnak, tehát csak a power level lett felhúzva. De azért a power level felhúzni 750, hát az. Az nem kismelő én, én én jobban örültem volna, meg akkor talán ne elmagyarázza a játék, hogy mi az a szektor. Én, én csak ebbe bízom, hogy akkor azt meg tudtam volna a játékból, és nem kellett volna googliznom utána folyamatosan. Jó, meg a, a másik, ami még nagyon fura nekem a az irányítás abból a szempontból, hogy van ugye ilyen jetpack mód, meg háromugrás, meg ilyenek, és a jetpack. az mit is kezdtél? nem nem? Nem, titan És például a Titan-el jetpacket használok. De a jetpack, nem tudom, hogy a hármasugrás, meg az ilyenek az hogyan működik, de a jetpack az nagyon érdekes, mert néha, hogyha dombon állok, és megnyomom a szó közt, akkor úgy érzékeli, mintha a domnak akarnék nekiugrani, és így elfeledob. Mm -hmm. Meg rengetegszer volt, hogy leestem a pályáról azért, mert valamikor normálisan lehet irányítani a jetpacket, valamikor meg olyan, mintha alig akarna mozogni. És ezt, ezt nagyon nehéz kitapasztani, olyan nagyon furcsa. Meg a PVP-be is vannak furcsa dolgok, például az, hogy néha 20 méterről beránt a közelharc az ellenfélre, mondjuk ez PVE-ben is benne van, néha meg 15-ről nem ránt oda. Jó, nem, nem ilyen távolságok vannak, csak mm -hmm. hogy lehessen érzékelni úgyhogy kicsit azért érdekes mert a pvp ben mindenki ugrál össze-vissza, és össze-vissza forgok, és nem találom, hogy hol van, meg, meg azt meg a másik, amit már a battlefield is utáltam, hogy megöljük egymást ütéssel. Hát az mekkora egy hülyesség. Ugyanakkor ütünk, és, és ő is bekapja, meg én is, mert még azt mondom, még golyónál, nagy távolságnál Hát Helfi, okay. a miatt ez az hát igazság. igen. Ez, ez a fura. Meg az is fura nekem, hogy a, hogy a gránát az képesség. Az nekem először nagyon fura volt, hogy például eldobtam egy gránátot, meghaltam, és talán dobni akartam megint, és akkor, ja, hát nincs nem gránát, mert ugye meg kell várni. Nem csak aming... a gránát, de az ütés is képesség. Meg az ütés. Jó, ütni lehet amúgy is, de az üt ütésnek. A bukfencezés, a, a kitérés? Az nekem nincsen, ugye? Úgyhogy... Hát jó, Hunternél van ilyen kitérés képesség, ami nagyjából úgy néz ki, egyet. Jó, van, ennek effektje is van, tehát csinál még valamit, például a... Ugye vannak ilyen szubklasszok a igen. karaktereknél, és valamelyik szubklassznál azt csinálja, vagy hát, szóval berakod a, ezt a vetődést, és ott újra tölti a fegyveredet például. Az igen, de lesz. hát a vetődni bet tudsz amúgy végtelen, csak a, a képességnek van kódánya. Ja, igen, a képességnek van kódánya. Igen. Mondjuk ez, ez is furán néz ki, hogy a, az ütésemben néha úgy ütök egyet, és akkor az nagyon durva, és akkor utána ütök egyet, ütök még, Egymás után húszat, és az meg már nem olyan túrba, mert nem már durva, mert már nincs képesség. Tehát ez hát én nem, -hogy. Nem, nem logikus. -hát, hogy van. Igen, hát nem. Nem tudom, -hát, hogy -hát, hogy van, de például a van olyan, ami az ütés képességre, hogy ez egy dobókés. Uh -huh. És ugyanazra gombom van. És attól függően aktiválódik a dobókés, hogy te mennyire vagy messze. És mit tudom én, -hát, hogy ki valakit, és dobókés lesz helyett, tudod? Igen, ez, ez is hülyeség. Nem tudom, azt tehetik, lehet, két külön gombra, vagy nem tudom. Még nekem a klasszoknál, is, a klasszoknál is kicsit érdekes volt, mert nagyon sokáig nagyon kellett több rengenem azon, hogy mit akarok egyáltalán kezdeni, mert én azt hittem, hogy itt a subclass képességek között lesz egy-kettő, hogy is mondjam, hogy ne meg senkit, mondjuk használható és jó, és nem csak olyanok, hogy mondjuk például a Hunter levegőben nagyobbat sebez, hát zseniális, tehát hogy én nem szoktam nagyon ugrabugrálni, én a földön vagyok, is a kodokba is ezt rüheltem régen, ezt beszéltük, és akkor majd kezek egy olyan kaszt, ugrálás közben nagyobbat sebez. Hát jó, inkább kezdtem egy titan akinek meg közelharcra vannak képességei, amit meg szintén nem szoktam használni, viszont itt rá vagyok kényszerítve, és mondjuk így már azért tetszik. De például a Varlokkot meg a hantert kinézetre sokkal jobban néznek ki, előbb kezdtem volna, viszont egyik suprasznak se voltak olyan képességei, ami úgy tetszett volna igazán. Yeah. Nagyon de a Titan az ilyen szempontból jó, de például a Titannek is van az a pajzsa, amit lerak, és akkor nem tud átlőni ő se, meg más se. Az például rengetegszer van, hogy el is felejtem, hogy olyan van egyáltalán, mert azt nem szoktam használni. Csak nagyon ritkán, hogyha eszembe jut. És nem tudom olyan... Mondom, vannak fura dolgok. Abból is van többféle. Tehát van olyan például, hogy ja, tölti, tölti a lőszert. Igen, azt gondoltam, hogy berakom, de aztán az nem meg nem ugye csak az, az félig van, és a mögébe kell ugolni, és ott meg kilát az ellenfél. Tehát ezt inkább úgy szoktam Igen, használni, Igen. hogyha nagyon kevés Ez HP. Van a kompár előszert az erről. Igen. bár a, úgyis a titan a, a. mi az, az a Zárk-nak a Protektoros szuklaszát, vagy a Jseggernautós, nem tudom, melyik, amelyik ütésre tölti a HP-t, azt használom, és akkor konkrét, hogyha kevés a hp m akkor csak ütök egy-kettőt, és akkor visszatölték, mert azon nincs kull. Tehát az, hogy mert ott konkrétan az a képessége az ütésnek, hogy visszatölti a fegyveredet, ami a kezedben van, tehát nem kell újra tölteni, egy ütése újra tölti, és visszatölti a HP-nak egy részét. És a visszatölti a HP-nak egy részét, az akkor is működik, amikor kódánon van az újra töltés. Tehát konkrétan én azt pemelem, és folyamat megy vissza a HP-et. A HP igen. Gyorsan visszatöltődik, ha nem sebződik. Igen. igen. igen. Ami kicsit tetszik a játék PvP volt még először kicsit fura, hogy ez a nagyon hélós, és nekem ez nem tetszik, ez a nagyon lassú, nehézkes. dobáljuk a gránátot, mindenkinek pajsa van, meg HP csikja, és hiába lövöd, mondjuk nem tudom, 20 kell fejbelőni, hogy meghajjon nem elég egyszer, mint a csében, vagy ilyesmi, tehát ezek egy kicsit vannak furad dolgok nekem, de... Hát van a sniper fegyver az a, ha fejbe lövöd. Jó, hát azzal igen. Hát igen. Azzal nehéz. De gondoltam, az a nehéz. Nagyon gondoltam, Úgyhogy az, az ami macerásabb, de mindenkinek tudom ajánlani, 80 gigát tegyen félre, üresre, hogy elférjen a játék a Winchester-en, és akkor bárki kipróbálhatja, mert tök ingyen van, úgyhogy meg lehet nézni. Én megmondom őszintén, kellemesen csalódtam a gameplay azt tényleg nagyon jó, azt régen is mondtad, hogy, hogy az talán a játéknak az egyik legerősebb része, és ez, ez így is van, mert nagyon jó. Viszont az nekem, engem meglepett kicsit, hogy a bolygóknak a felszíne egy-kettő bolygónál nagyon kicsi, és hogy, igen. és hogy nagyon hülyén néz ki az, hogy konkrétan Arénából arénában mész folyosókon, és a folyosókon nincs semmi. És ez nekem kicsit fura. A föld, föld, főleg a, a földnél jön ki, mondjuk, ahol vannak ilyen, ilyen gócpontok, ahol van küldetés, meg tudod ezt csinálni, meg azt csinálni, meg azt csinálni, és ahhoz meg folyosókhoz mész el, ami szintén meg van csinálva, de oda egy büdös láda nincs rakva. Szóval oda teljesen felesleges megállni. Ez, ez szintén fura. De hát mindegy. Igen. Ráadásul, ugye neked már van szperód az elején. Igen. Az a járvány, van. De, most de azt is mindig elfelejtem használni amúgy. Az pedig az jó, hogyha ezekkel a kell emelni, mert ezekkel látszik, hogy ki van találva a tarónak, hogy ott lehet és Igen. Az jó. Mondjuk annak a faszinak nem lennék a helyébe, aki a, a folyosót csinálta, tehát nem tudom, dolgozott rajta fél évet, és akkor tök jól néz ki meg minden, itt nagyjából lesznek tíz másodpercet, amíg áthaladnak, mert nem rakunk ide semmit. Tudom, azt ígértük Pisti, hogy tele rakjuk ládával, meg lutta, meg szörnyel, de nem lesz, ott egy darab sem. Úgyhogy... gratulálunk. Ja, ja. Figyelj, ezt is meg kell akinek csinálni. Ez így igaz. Na most azt képzeld le, hogy viszont korábban a Speró az, az megszereztető cucc volt egy idő után, tehát nem volt Speród, és addig kellett, tehát addig gyalog kellett közlekedni ezeken a kurva területeken. Jó, én egy mazoista állat vagyok, mert én, én jobban örülnék ennek a verziónak. Nem tudom, hogy, hogy a numbláról induljak, és akkor úgy menjek. Mert így nekem ez a kicsit, ez a csapjunk bele a közepébe kezdés van érzetre de jó, mindegy, meg lehet szokni csak fura az elején hát így a rábök, a játékot azok érezhetik, hogy ők kaptak valamit amit most már az ingyenes piszentök nem, <gül> nem kapnak meg, hogy jó, meg még egy ami nem fura, nem fura az, az, az azt még nem mondtam hogy én ennyi különbözően szép töltőképernyőt még nem láttam, de hogy mi a francnak kell háromszor töltetek az egyik bolygóról elmész egy másikra kimész az űrbe onnan átférekjük azzal a másikra, aztán leszállsz a bolygóra, aztán még ott is a bolygó fölött repkedsz, és akkor utána meg leszáll. Hogy mi a francnak kellett ennyi, de annyi érdeme van, hogy legalább közben a menübe tudsz kajtatni mindenféle inventúr és csinálni. Az annyira jó egyébként, én nem tudom, tehát hogy ez sztendert kéne lenne lenni az összes játéknál, hogy bármilyen töltőképernyő megnyomod az F1-et, és tudod menedzselni a questeket, a az inventory a, a mindent. Nem ja tudom, az, ez, jó. ez nézőpont kérdése, én annak körülnék, hogyha minden játékból egy másodperc lenne a Tehát, hogy és akkor ne kelljen de ott de... buzerálódni. Hogy... Nehezebb kivitelezni. Ez igaz. Ez, ez mondjuk igaz, ezzel nem tudok vidatkozni. Na, úgyhogy én kellemesen mondom, csalódtam. Egy egész jó kis játék, de elrabolja az idődet és beszívja a lelkedet, hogyha csak olyan de álljon ki. neki, akinek van ehhez ideje, meg, meg kitartása, mert, mert nagyon rá lehet kaptanni. És hogy érzed, hosszú távon is fogod még tolni, vagy hogy az így lecsegnálat hamarosan, aztán szabad leszel? <gül> hát, figyelj, most annyi, annyit mondok, hogy a kívánságlistámra föltettem a kiegészítőket. Tehát, hogyha most, nem ö, nem ö, most ö, odáig elérek, hogy mondjuk az alapjátékot kipörgetem, és már a kiegészítőt jönnének, és nincs már a kiegészítő, akkor félre rakom, mert akkor mi a francnak csinálja bármit is benne, mert akkor nincs értelme. De, de majd mindenképpen akarom, majd csinálgatom a questeket, a kihívásokat, a különböző NPC-től fölvettem, a fegyverekre, hogy mindenféle extra hülyeséget kapjak, szóval azért csinálgatom. Hát elvileg a kiegészítő az annyiban nem köt meg, hogy a power levelt már nem. Jó, de hát a story, meg, meg azokra a területekre nem tudsz eljutni, érted? Na igen, igen. Hát is egy terület van, az új Shadowkeep, tehát a Hold, oda nem tudsz menni. De elvileg úgy tudom, hogy a többére mindenhol, hogy a tengősorra ott mondtad, hogy tudsz... Igen, meg ott mellette lehet. van az a másik, de ott alig jártam, mert ott van valami... Ja, ez meg a másik, tehát, hogy fordzsolni lehet fegyvereket, de azt megint nem nagyon uh -huh. magyarázza el a játék, meg a, a, a túltiprendszer az egy rakásszar, tehát, hogy ha valamit találsz az inventoridba, valami kiesik, egy questitem, akkor kiírja, amit iszképpel e tudsz dismisszelni, és hogyha pont nem figyelsz, és pont akkor ír ki valami tippet, amikor mondjuk be akarsz menni, vagy ki akarsz lépni egy menüből, mondjuk benn vagy az inventoriba és kiír valami tippet, és te pont akkor nyomsz isképet, hogy kilépjél, akkor eltűnik az a tipp, és örökre eltűnik. Úgyhogy ott megingoglőszedtem, hogy az a szar, ami kiesett, az mire való, mert kiírta a játék, de konkrétan pont akkor, amikor én isképet nyomtam. Ja, egyébként körülbelül így vagyok a és Tehát egy csomó minden ott van az inventoriban, amivel így kéne valamit csinálni, de már fingom is mit csinálni. Meg vannak ilyen nagyon idióta kvesztek, amikor kapsz egy kvesztedet, és csak azt írja rá, hogy csináld meg ezt a, hát nem is tudom, achievement, vagy hogy hívják itt a játék Igen, igen, triumf. Triumf. Ilyen triumf, igen, triumfoknak. Tehát csináld meg ezt a triumfot, és így megnézed a triumfot, és oda le van írva, hogy mit kell csinálni, és basszus nem tudták volna ezt a másik é, meg írni. Ez két ezt a triumfot, sor. Ami ez, és oda lenne leírva, hogy az, az mi a szart kell csinálni. Tehát, hogy tehát ráírják az egyik kártyára, hogy néz meg egy másikat, ki, és akkor pinged be hogy azt akarod csinálni. De ezt csak azért, ezt csak azért csinálják, hogy amíg a töltőképernyőt bámolod, addig ezt pont meg tudod csinálni. Mert ez pont Jó, annyi, annyi idő. Jó, kicsit, kicsit azért változtattak rajta, ezt folyamatosan változtatják egyébként. Tehát korábban, most úgy képzeld el, nem szivatlag, a kvesztek eventúri helyet foglaltak. Jé, de tehát Megjelent egy quest, ami az volt, hogy Leviathan Raid, és az ott volt az inventori helyben a, a, a fegyverek mellett. Tehát egy fegyver helyet elfoglalt. Oké, Jó, be miért? tudtad tenni a voltba. Én akkor vágtam volna ki a francba, tehát hogy ez de... mekkor egy fasság. Utána jött elég hamarabb déta, ahol ezt, egy, rájöttek, hogy ezt ez talán nem így kéne megoldaniuk. Meg azt áldom az eget könyörgül, hogy, hogy nincsen Quest Limit, hogy mennyi mindent tudsz felvenni, mert ez például visszatérve. Vagy van. Nem hmm, bizony, én már elértem. Nekem már van, az, amikor veszed fel a napi küldetéseket is például, akkor ott én már felvettem pár olyan questet, ami ott foglalja a helyet, és így írja, hogy most nem tudsz többet felvenni, mert csináld meg azt, ami van. Jó, de a napi küldetéseket megcsinálom. A normális questek, azok, azokon ne legyen limit. Az azon, azon is van. Is van. Hát ez ezt ezt már a wof kezdve utálom, ahol 20 quest lehetett fölvenni. Hát könyörgön, bemész egy területre és ott van 20 quest. hát no, mindegy. Jó, azért de vannak. Nem, csomó be van ragadva, mert így meg kéne már csinálni, de mit tudom én, mert mit kell hozzá csinálni, mm. ezt. Jó, hát. Elég elé sok negatívumot mondtam a játék a kapcsolatban, de ezek ilyen, ezek ilyen élhető problémák. Tehát, hogy ettől nem fog senki se agyrákot kapni, vagy ilyesmi, ki lehet bírni. Megmondom. Tök a játék, úgyhogy. Igen, meg update-ről update-re update update egy kicsit azért javítanak ezeket. Most már megcsinálták azt, hogy például a, a napi küldetések, meg hasonlók, azok így ó, ki vannak téve egy külön cuccra, és nem a többi köztelől foglalják. Jó, Tehát, hogy ez sem volt régen, jaj, értem? Nem volt régen, az egybe volt ömlesztve, aztán keresd meg, amit szeretnél. Tehát igen. A apránként azért javítottak. ez. megmondom, hogy korábban a kövesztek is ben voltak az inventoridba a fegyvereknél. Jó, örülök, hogy nem most startkor indítottam el ezt a játékot, hanem most. Amikor megy a re Jó, hogy akkor sokkal kevesebb közt volt, az is tény. Viszont most már van rengeteg. De így mondom, tehát hogy így ezt láttam, így most már nem értem rengeteg mindennél, hogy az entemet miért szidják, mert konkrétan ugyanúgy csinálja, mint a Destiny 2. Jó, az ntm az volt a nagy baj, hogy tartalom volt benne rohadt kevés. Igaz? Hát ez a Destiny 2 is így volt. Hát, jó, az elején abban sem volt túl sok, mondhatjuk talán, de még úgyis több volt szerintem, szerintem több tartalommal indult, mint az Enten. Az, az mondjuk lehet. De, de, de most ilyen olyarról beszélünk, hogy nem tudom, mondjuk 5 questtel több volt benne, meg, meg, meg, meg mondjuk 6 PvP pályával. Tehát, hogy hogy annyira nem evidens. Ott, ott inkább mondjuk az volt a probléma, hogy a Destiny 2... Az kettőnök... Anthem nem -en is volt PvP. Ja, hát, bocsánat. Ja, az volt, az Anthem nek elvileg a, az endgame-je az ilyen két küldetésbe lett kb. Mm -hmm. És akkor azt tudtad egymás után csinálni orvérzésig. De ahhoz képest a destiny ott a PvM mellett ott van a PvP, és egyébként most a PvP ezzel az update-tel valami hihetetlen, hogy mennyi mindent kapott. Lett egy csomó új mód, a desztoni egyből átemeltek pályákat, ezt én tudom, hogy van, aki játszott az egyel is. tehát én, én fel nem ismerem, a desztoni egy pályákat, mert csak a kettőbe játszottam. Tehát én csak azt érzem, hogy most a kettőbe rengeteg új pálya érkezett. És, mm -hmm. így, és így rohadt jó. Tehát, hogy a PvP régebben is tetszett, de most, hogy egy csomó új pálya, meg játékmódok érkeztek, most, most még jobb lett. Ja, és amúgy rohat jó fut a játék, azt, azt még nem mondtam tehát nekem egy régebbi gépen van, és alapból mindent 1080p-be rakott föl meg high környékén, de levettem, mert több FPS kell, meg, meg őszintén annyira nem veszem észre a különbséget a grafika között a, a gyengébb grafikára állítva, meg a Hy-ra -ra rakva, tehát nincs olyan nagy különbség. Meg amúgy is, hogy is ki fog folyni a szemed az agyadon, szóval erre készülj fel. Szi, hogy nekem a grafikája. Ha ilyen bolygók vannak a naprendszerünkben én nem akarok elköltözni a földről, mert kimegyek a titánba vagy az ióba, vagy nem tudom, hogy hova basszus, és kifolyik a szemem. A mars egy ilyen szürke szikla. Akkor neked a az, az kiegészítők. Ja, igen. De az, az meg mondjuk leszálltam a Mars és egyből a redfeksa jutott eszembe nagyon, az a, ugyanazok a színek meg minden. De nem sértem értem amúgy, te korábban minden játékban utáltad a rózsaszín meg a lila kiegészítőket itt meg nem rószaszirila kiegészítők vannak. Itt két szín van rózsaszín meg a lila. <gül> nem is. És mindenre. Én kékre festem magam, ne viccelt. Hát Minden át tudsz festeni. Én azt tudom, hogy de még egy festéket se használtam. Mondom, nem hát, hogyha még később rengeteg kell rakni van. valami, nem tudom, három festéket beraksz a bankba, és akkor kapszért egy egzotikot, vagy ilyenek. Úgyhogy nem használtam eset. És kicsit sem. változtatták, mert. Amikor valami befestettél, az is Glimmerbe került, és már legalább az ingyen van. És a gli... és, és simán meglepődtem, hogy miért 250 ezer limer a határ, tehát hogy, hogy miért nem mondjuk 9.999.999. ,999. Most, most mondjuk, meg, meg oké, hogy minden Glimmerbe kerül, de most kraftolsz 3-4 darabot, és akkor elfogy a Glimmered, oké, hogy tök gyorsan kapsz, és kimész küldetéseket csinálni, és esik órán száján, de de most akkor le tudnák raftolni nem, nem négy-öt dolgot egymás után, hanem mondjuk 10-15, és azért az már róla nem minden. Igen, meg Spidernél tudsz Glimmerből vásárolni nyersanyagokat is, és hát lehet költeni. És a nyersanyagoknál már nincs limit, hanem ott ilyen egy gyűjtesz. Bár ott is azt hiszem, most vagy megemelték a sztekeket, vagy az. vagy azon már bármennyit gyűjthetsz, mert emlékszem, én nagyon-nagyon sok ilyen. ilyen völpón. Akármit én fegyver alkatrész. Még összetörsz egy fegyvert, akkor abból kapsz. Igen, igen. Napod ezt, ezt a szart. A Ma ja. És hát azt csak arra lehet elhasználni, hogy a, a bázison a fegyverkereskedőnek odaadod, és akkor kapsz egy random fegyvert. Ja, ezt, kérdezni kérdezni akartam, hogy ezt, ezt másra nem is lehet elhasználni. De hát, most már tudsz belőle venni fejlesztéseket is. Tehát mondhatod, jó? Ja, ja, ja, tényleg. Ott, jó. Úgyhogy most, most már el lehet értelmesen is költeni. És hát nekem ott ilyen, ilyen 999-es stack gyűjtöttem. most már ezer fölé megy, úgyhogy azt az, az, az talán megnevelték? Na jó, nem tudom, nekem itt nyomászat valamennyi Tényleg van. nem értem, hogy így hát húzzák már följebb. mert tényleg rengeteg sok mindent lehet gyűjtögetni, és hogy te is mondtad, az ilyen collection-ben hogy miket szereztél meg, de egy csomó helyen azt írja ki, hogy mivel itt randomizált a, a, a random perkek vannak, ezért azt nem tudod lekraftolni újra. Tehát ha egyszer azt kitörölted, és nincsen másik, akkor azt, azt, azt buktad. Igen, ja, és mondjuk ezt például kirakhatná fegyvereknél, meg páncéloknál, hogyha mondjuk valamit a küldetésből szereztél, és mondjuk később elfelejted, és már ezerszer jobb páncéljai vannak, és ki akarod törölni, akkor mondjuk kiírhatná, hogy ezt biztos törölni akarod, mert ezt csak egyszer lehet megszerezni karakterenként, és többet nem fogod tudni, és akkor, ja, akkor mégse törlön ki. Tehát, hogy ilyet például csinálhatnám. Mert most oké, okay, hogy van egy-kettő fegyver, amire van küldetés, és azokat csinálgatom, és azt bizonyos fegyverekkel kell csinálni. De hogyha most én azt közben elfelejtem, és kitörlöm, akkor mi a franc van? Ja, de nagyon sok mindent dob újra. Viszont vannak tényleg ritkább darabok, amiket meg, hát jó, nem törölsz ki. Meg, meg az a baj, nem tudom eldönteni, hogy mi a ritka, és mi a nem ritka. Tehát, hogy... Meg ezt, meg ezt a gátról is nehéz. Tehát, hogy... Jó, hogy tehát amilyen perkek neked kell lennek, nyilván azok a jók, de hogy vannak ilyen nagyon ritkák, amik ilyen nagyon erősek, de hogy én azt nem tudom követni. Hát, azt, azt is használod, de De van ez a uh, Destiny Item Manager nevű cucc. nem a mobílra. Ezt nem hát így ránézegettem, de hát ott is csak a statisztikákat írja ki. A túróst. A viszét, várjál, te mobílra töltötted le azt a Igen. Destiny appot? Igen. Nem azt, hanem van egy, mindjárt elküldöm neked a linket, nézérre. Test Iten Manager, és van benne egy, ahogy a krómot használsz, Igen. akkor be tudod kattintani, hogy feltelepíti kvázi neked egy ilyen kis levutított Chrome böngésző, vagy azt ikonát tudod indítani, és olyan, mint egy lenne a számítógépen, a cucc, és mindjárt elküldöm neked egy pillantást vessélre. Ebben meg lehet azt is csinálni, hogy amikor neked az inventoridban van valami a voltba, akkor ha bármelyik bolygón vagy, áthúzod a voltból az inventoridba, és ott lesz a cucc. Tehát nem Ez kell állandóan hazarohangálni, hogyha valamit uh, meg akarsz, valamit használni akarsz. Tehát kvázi a, tudod menedzselni, és itt egyébként van ennek a dimnek olyan része is, ahol uh, látod a questeket, hogy mi hol tart és azokat is tudod így kattingatni, hogy mi van kész, mit kéne csinálni. Egy ilyen elég jól összerakott cucc, és ezt is fejlesztik folyamatosan, most az update-nél voltak vele problémák, hogy kírt egy pár errort, mikor ott a váltás, de most már elvileg elvileg nincs vele probléma. És itt mindent látsz, a festéseidet, a ja, látom, látom, látom. ornamenteket, az összeszedett a consumable cuccokat, de mondjuk Ez nekem olyan kéne, hogy mondjuk, mondjuk rámegyek egy fegyverre, és mondjuk kiírja a DPS-t, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy valami értelme legyen, hogy én látom, hogy mi van. De ó, itt látom, itt vannak review-k. Elég sok mindent kiírott. Sőt, a fegyvereknél lehet ratingelni. Tehát megnézheted, hogy azt más felhasználók, hogy értékelték. Lehet ráadni öt pontot, vagy öt csillagot, vagy nem tudom. Tehát ott az inventory-ban is, hogyha egy fegyvernél csillag van, akkor az azt jelenti, hogy ott, -ott nagyon sokan pozitívan értékelték a Aha, cészet, látom, látom, látom. És tudnak kommentet is írni, tehát írják hogy mit tudom én, PVR-re jó, PVP-re jó, hogy ők hogy szeretik használni. Aha, értem. Na jó, nekem ez akkor is kicsit furra. Így ó, még van a Postmaster-nél Prime jó azt mondja. Megtegálni az ittemeket, meg meg tudod vele csinálni azt is, hogy összeállítasz a loadout És akkor utána egy kattintással rápakolja azt a karakteredre. Oké, hm. tehát ez a, ez a dimenzió egy egész jól összerakott cucc. És fejlesztik, most is van egy update. <coughs> Bocsánat, rá is kattintottam, hogy csinálja meg. Na, ez, ez jó, cucc, jól van, köszi. Ja, ez ez nem erre a jó hasznos A Jobban nézegetem akkor így legalább el tudod dönteni, mi az, amit ki kell törölni, és mi az, amit nem. Igen, sajnos a dinből nem lehet törölni. Mondjuk, ami, hittem... Mindenképpen be kell menned a volt meg az Inventory-ba, ha ki Aha. akarsz törölni dolgokat. Magikor... valahogy lehet junk jelölni a cuccokat, de hogy azt te nem látod a játékon belül, szóval tök minden. Ja, akkor annak nincs a értelme. Jó, mondjuk így is úgy szoktam, hogy általában egy-egy páncél van nálam, mert még úgyse értem el a maximum power majd akkor félreteszem a dolgokat, amik tetszenek, addig mi a francnak, úgyis őket folyamatosan. Azt nézem, hogy minél nagyobbak legyenek a számok a pajzsnál, tehát hogy ne 48 pontot asszon szét a tulajdonságoknál, nem mondjuk 56-ot, vagy 54-et, és akkor azt rakom magamra, meg a nagyobb power level Fegyverekből meg úgy szoktam csinálni, hogy mindegyikből az exotikokat nem törlöm ki, meg mindegyikből Mindegy fajta fegyverből legyen, nálam egy, hogyha valamire arra kapok a küldetést, akkor csak kicserélem, aztán csinálom. Bele uh -huh. ja, lehet szokni, hát, meg majd de. utána kell nézni. Úgyhogy. Mondom, ez a, ez a dím, a leghasznosabb funkció tényleg az, hogy nem kell állandóan hazarohangálni a towerre és megnyitni a voltot, hogy valamit áthúzz, hanem itt csak fogod, áthúzzal, és ott van nálad. É, azt se értem, hogy miért nem úgy oldották meg a játékot, hogy például a bolygókon a bounty -at nem a kveszteket, a meg az ilyeneket, azt például mondjuk a menüből föl tud venni. És akkor meg tudod nézni ma előre, hogy mondjuk most itt 20 gránát kell, vagy nem tudom, 50 ellenfél, és akkor azt most fölveszed, meg gyorsan megcsinálod, és akkor abból már föl tudod venni, meg leadni. Meg mondjuk nem mindig kéne, mondjuk azt, hogy vissza kell futkozni a faszihoz, leadni, meg a nőhöz, az annyira nem gáz, de, de ez... Ez hát az Hát igen, de akkor is kicsit fura, hogy menüből nem lehet ezt megoldani. Na mindegy de azt szerintem így is túlbeszéltük a deszteni úgyhogy na, végül igazad lett, tetszik, Faszik. tetszik, de kicsit olyan érzés, mint hogyha valaki most nulla háttértudással elkezene warframe-ezni, és kinyílna a játék, és fingod, nincs, hogy mit kell csinálni, na, ez most kicsit olyan érzésen van nekem is, úgyhogy. Demények, hogy tetszik. Így van. És lehet farmolni a fegyvereket. Ezenre. Így van és vége lesz a podcastnek, és még van napi küldetésem, azt meg kell csinálnom, mert hétkor re van. Ja, de tú akkor a Lesztonit. Még egy témánk van igazából, ami egy ilyen gyors hír, hogy a PC-re érkezik november 5-én a Red Dead Redemption 2. Ami Igen. Ilyen, ilyen tök hirtelen jött, tehát a Rockstar egyszer csak mondta, hogy Jön PC-re? November 5. Tehát én nem szoroztak, hogy majd jövőre izé, három év múlva, most elkezd, nem, ott van. És mondom, ez, ez, ez így van náluk, hogy ezt a PC-s verziót már ők rég megcsinálták, csak vissza lett tartva, míg a konzolos verzió így, így lecseng. Tehát mindenki, akit érdekelte, aki érdekelte igen a játék, az, az így megvette. És most van az, hogy akkor köszönjük a beta-tesztet a konzolosoknak és Így van, megint. Csak. Igen. igen. Úgyhogy nem tudom, mikor fogom én ezt beszerezni. Tudom hát, a... Nem fogom azért. Van, amivel játszhatok. Meg főleg úgy, hogy ugye a Rockstar Game luncherbe tudod aktiválni, vagy az igen, Epic Store-on egy hónapig. Ez, ez mondjuk kicsit meglepet, hogy csak egy hónapig Epic exkluzív, meg hogy egyáltalán Epic exkluzív lett, de ebből is látszik, hogy az Epicnek akkor még sincs annyi pénze, mint amennyire gondoltunk, hogy van. De biztos erre is költöttek sokat azért. Hát az a száz hogy ez. ez az egy hónap, ez nekik nagyon-nagyon sokba fájt. És ja így is. A Rockstar egy hónap múlva jön is? Igen, egy hónap múlva jön steamre, és ö, a decemberben, és így a Rockstar nagyon jól leintézte, hogy a Rockstar láncserből vegye meg mindenki, vagy dobozosan vegye meg, és akkor oda aktiválja, és ne az Epiken. Ugye ezt már korábban csinálta a Ubisoft is egyszer. Igen, Igen a Division 2-ben. Igen, a Division 2-ben, úgyhogy nagyon ügyesen csinálták meg én kíváncsi vagyok, de attól félek, hogy ha én ezt a játékot megveszem és elkezdek vele játszani, akkor valószínűleg na akkor dől el, hogy gépet kell bővítenem. Mert én húzom ameddig csak lehet, és próbálkozom, és próbálom menteni a menthetőt, meg a pénzt, meg, meg az időt, de annak idején a GTA 5 volt az egy választóvonal, amikor gépet, konkrétan akkor fejlesztettem a számítógépet, amikor a GTA 5 kijött PC-re, mert nem indult el. És van egy olyan nyarom, hogy a reddet 2 lesz a következő vízválasztó. Neked a rockstar gémek. Így van, így van. Ez egy nekem pont jó. 5-6 éven te veszek egy, egy új gépet, vagy, vagy félig medi új gépet, mert videokártyát, vagy ilyesmi. Most például ne, gébővítés nem lesz olyan szempontból, hogy, hogy az egész gépet nem cserélem le. Csak egy, egy videokártyával megtoldom. Lézem a recommend -edet. És ott uh, processzornak egy i7. Jó, mert generációs. már van. Múltkor még nem volt. Hát én most így rákerestem erre, és a a systemrequirementslab.com-on ahol meg is tudod nézni, hogy a te géped, az jó-e, hogy kell-e valamit bővíteni. Aha. Ezt Én nem, Ja, hogy ez most jött ki? Aha. Én ezt nem is tudtam. Ó, hát ahogy nézem, hát lehet, hogy nem lesz gépbővítés. 2 giga videóra elég, és nekem annyi van. Meg i 5 van. Azért jön, nem biztos, mar. hogy héni lehet ennek. Na, ez igaz, ez igaz. Bár mondjuk, hogyha ez a GTA 5 nek a grafikájára megy, tehát arra az engine re épül, akkor, akkor lehet, hogy működni fog. Hát majd kiderül. Végelenői egy... gép a minimumot üti. Ja, igen. Onnál, onnál jobb, minimumnál jobb. Úgyhogy, vagy körül egy-két dologban. Valamiben jobb, valamiben rosszabb. De majd az új, az, az üti a a is, ha összed ezt ki a játék? Hát mire meg lesz? Az Én az most a, kod, a kodra akarom összetenni mindenképpen, mert hát elvileg úgy veszek kodot, hogy kapok hozzá ingyen egy videókártyát. De amúgy ezzel, hát, ezzel csak magadat, magadat hitegeted, hogy ez így van, mert nem így van. Én nehogy azt mondd már, hogy a videókártya az adnak egy ingyen kodot. Ki hát ingyen kodot? <laughs> Activision játék. Ezek nem osztogatják, csak úgy ingyen. Ja, tehát azt akkor jobban elhiszed, hogy az Activision a játék egy ad egy videókártyát, mint fordítva. <gül> Simán, igen. <gül> <gül> így van, így van. Ez, ez csak így lehet. Hát reméljük hát. a legjobbakat. Reméljük. És hát én nagyon várom a kodot, nem tudom, hogy ezzel mennyire vagyok egyedül, vagy nem egyedül. Sem ennyire. Én is nagyon várom. Nem, de te nem fogod megvenni. Én valószínűleg nem. Igen. Te, te úgy várasz, hogy nem veszed meg. Igen, én úgy várom, de... hogy ezt kell nekem még. De, de ez a kód, ez konkrétan nekem jobban tetszik most, mint a VW2 annak idején. Így ránézése megérzetre. érzetre. Hú, pedig arra nagyon rá voltál állám lelkesedésre. Igen, emlékszem. rá lelkesedésé, hogy én is vettem egy pass-t hozzá. <laughs> Tehát de amúgy ez egy jó kód is voltam, úgy. Aztán rájössz, hogy nem voltam azt, azt, azt a, volt. a Hamburg-bándörben, csak így. Ja, igen. Azt aztán aztán rájössz, hogy. Hajrá. Egyébként ez a bántó most egész jó. Ez, ez most Tehát, nagyon erős. Szájó van benne, meg. Cash e, bendikút. Cash bendikút, igen, és még a kod COD. Tehát konkrétan Tehát. három darab játék, abból a három játékból 240 euró, a kod meg 60. Vagy lehet hogy már az is 40, nem tudom. És 10, 11 dollárért, vagy 11 euró ér. Igen. óróért. Ez kicsit félő, hogy akkor majd a hónap végén pénteken meg leleplezik a maradék 3-4 játékot, és azok meg ilyen, ilyen 1-2 eurós kis lószarok, mert már más nem nagyon fér bele a bücsébe. Engem mondjuk szokott meglepni a Humble ilyen szempontból. Tehát nekem vannak sokszor olyan kis játékok, hogy hm, ez de jó lenne megvenni, de hát ez kicsit ilyen 15-20 eurót nem adnék érte, és akkor a Humble-ben meg így megjelenik így a futosak még játékok közt. Igen, semmiből. Ez így jó. A stamper csak beaktiválom, de nem vele. Hát, hát nyilván. Hát farm farmolni ugye. kell a desztény kettőbe. Hát mondom. Így van. Így van. Vannak dolgok, amiket csinálni kell. Nagyon van. Ezt hát nem végére, is értünk. végére értünk. Engem most hirtelen kíváncsi tett ez az egész dolog, hogy itt beszélgettünk ezzel a farmolásról, hogy, hogy a hallgatóink közül hányan miben farmolnak. Tehát ha van kedvetek te a clickplay.hu-n a mostani adás alá, hogy ki az, aki Destiny 2-ben tölti az életét és adta a lelkét neki, ki az, aki a Warframe-ben esetleg, esetleg csak a Fortnite-ban nyomják a passzeket, vagy nem tudom, mert most már azért tényleg elég nagy a választék. Igen. Tehát... és amúgy ez egy kicsit rémisztő is, mert én, én minden játékkal szeretek játszani, és mi, nincsen kimondott olyan zsáner, ami nem tetszik, én mindent ki akarok próbálni, ami jó, és is tetszik, és most kicsit azt jelenti, hogy kettőre így ráfügtem, és hogy állandóan csinálom ezt a napi, mint, amikor régebben volt egy időszak, amikor mindenhol be kellett jelentkezni, mert annyi olyan játékkal játszottam, és sokszor azt érzem, hogy elveszi más játék elő az időt. De... ez egyszerre félelmetes, és izgalmas. Valami ilyen, ilyen ilyen, én a Destiny kettős. 2 ben vagyok úgy, hogy ott azért élvezem ezt a levőldözést. Jó, én is élvezem, Nekem persze. Nekem mondjuk nagyon sok, so, sokszor volt úgy, hogy a Destiny 2-ből így, így kijött az ember, és akkor így, mit tudom, volt, hogy egy-két hónapig rá sem néztem. Uh -huh. De aztán most, most ezzel a passzos dologgal megint azt csinálták, hogy hát azért heti két-háromszor minimum azért így ráül az ember, aztán megtolja a szekeret, hogy azért haladjon. Mert egy-valami tényleg ezt ki is hagytuk, hogy Ugye vannak ezeknél a az emberkéknél, ahol lehet fölvenni küldetéseket, ezek a napi küldetések. Igen. Viszont most már ott van egy, amit Glimmer-ből mindig tudsz venni, akkor is, hogyha a többit már felvetted. Tehát, Igen. ha te mondjuk PvP player vagy inkább, felveszed a napi küldetéseket, és mondjuk megcsinálod őket, meg pörgeted ott még a többit glimmerből, hogy milyen három ezer glimmer, vagy mennyibe kerül az a küldetés, azt hiszem. vagy. 5000. Én három lemlékszem. És hogy... akkor random kapsz, és akkor... Uh -huh. és akkor azt kell csinálni. És akkor farmolhatod azt is. Tehát, hogyha te mondjuk PvP player vagy, akkor ráköltöd a Grimeredet arra, hogy PvP-ből még több napi küldetést megcsinál, ez szerintem jó pufa. Ez, ez még tetszik. És ezt minden ilyen ember kéne meg lehet csinálni, napi küldetéseket. Ö, nem mindegyiknél. Csak a a, a sztrájkos, PVP és Genbites, azt hiszem ezeknél. Tehát hogy például a bolygóniet nem tudsz, meg a fegyverestől se tudsz ilyet csinálni. Bolygón nem. Bolygó nem. A fegyverestől azt talán rémlik, de. A, a bolygóról nem. Tehát a, mindig a bolygónál adnak hármat, és akkor az a napi három, és akkor ott vége, a bolygónról nem kapsz többet. Ja. Nem mindegy. A lényeg, hogy ez nem volt korábban, és szerintem ez is tök jó adulok, hogy így behozták. Így van. Ja, de tényleg kivégeztük a esztemit, mint az állat. Majd folyamatosan tudósítunk arról, hogy melyik hogy halad. Megúltál már, már, vagy megvettem az összes kiegészítő gyűjtői kiadásból. De gyűjtői kiadásban nem fogom, de, de meg fogom venni, majd mindenképpen. Na, hát most már a steam lehet Steam pénzből vásárolni. Tudj. Ez, ez o, így így nekem nagyon jó, igen. Elő utóbb csak meg lesz. Meg jönnek a Steam szélek, most jön a Halloween lassan. Ó, tényleg. Úgyhogy remélem, a gépbővítés után marad még valami rákölthető út. <s> Na mindegy. Én azt mondom, köszönjük el. És hát jövő hét utáni hétten megint jövünk, ami nem is tudom addigra mára. Mikor fog a pörögni? Az 25-én. Hányadika, igen. Hát akkor már pont. Akkor az ja. meg pont már belemegy. Tehát akkor igen. a legközelebb a koddal érkezünk. Addig, már mindenki farmolja. Beszél. Rengeteg mindent, ami, amit csak lehet farmoljon mindenki. Legközelebb beszélünk a kodról. Ennyi voltunk már rá. Sziasztok! Sziasztok!